Дискусия с американския е писател Майкъл Лъкър се проведе в Българо-Американския културен център, не къде, а в далечна Атланта. Сега имаме връзка с Мария Топалова, която е един от инициаторите на този културен център, на читателския клуб към културния център. Какво всъщност представлява този бългорамерикански американски културен център? Всичко започва от 2010 година, когато група талантливи любители-танциори създават състава РОСА за български народни хора. През 2013 година към тях се създава и певческа група за български народни песни с музикален ръководител Диляна Славова. Тези талантливи дами не само, че съхраняват българските фулклорни традиции, но и събраха лични средства, кандидатстваха по различни програми за различни стипендии и в крайна сметка спечелиха спонсорства и закубиха с тези пари сграда през 2025 година, където всъщност се основава българо-американският културен център. Нашият читателски клуб е част от този културен център. Той се основа през септември миналата година. Красотата да си в читателски клуб е, че първо има с кого да споделиш впечатлението от това, което току-що си прочел. Ние се събираме веднъж в месеца. Различен човек предлага коя книга да прочетем. Просто си разширяваш и твоите хоризонти, попадаш на автори, които иначе не би избрал, на книги, които иначе не би прочел. Ти имаш по-голяма Възможност да се срещнеш и да говориш с поети, писатели, което е безценно както за читателите, така и за авторите. Как избирате, коя да е книгата, която да обсъждате? Лесно ли е да поканите, примерно, писател като Майкъл Лътер, който ви е гостувал преди ден? Всъщност, избора на книги, особено на български книги, защото ние държим голяма част от книгите, които четем да бъдат български, избора на български книги ни е много ограничен, защото ние досега не сме намерили начин как да се снабдяваме с хартиени книги. И всъщност, избираме книги, които имат аудио вариант или имат електронен вариант. Единствената българска книга, която хартия книга успя да пристигне до клуба, е моята книга миналата година издателство Класика и стил издаде Книгата ми Пра, дядо ми Христос Пасов, фотографии на Тудвелинградско. И аз всъщност пренесох на ръка бройки. По-лесно е с книгите на английски язик, защото ние можем да си ги набавим тук на място. Така попаднахме на този трилър, който всъщност проследява специалния агент Дент Макрири, който е последите на сериен убиец, чиято цел са лекари и медицински работници. И всъщност, Майкъл Лъкър беше много любезен да отговори на нашата покана и да дойде да гостува в клуба. Майкъл е много интересен автор, предимно на телевизионни филмови сценарии. Той е бил асистент на Стивен Спилбърг, работил е за канали като ABC, NBC, CBS, HBO, работил е за всички големи филмови студия и всъщност това му е дебютната книга. Дискусията беше много откровенна, на моменти даже разборещена, защото както знаете, в Атланта се намира Центърът за контрол и превенция на заболяванията CDC. И ние имаме много членове, които работят в CDC. Те лично преживяха ужаса, когато на 8 август миналата година един бял 30-годишен мъж от семейство от средната класа, а това са демографските характеристики и на серийни обиец в романа на Майкъл, стреля по сградата на CDC, полицай загина, а мои приятелите лазиха на колена по пода, който е обсипан с изпотрошени прозорци стъкла, за да се доберат до мобилните си телефони и да съобщят на близките си, че са живи. Тоест това, което за някой е художествена измислица, за тях е лично преживян ужас. Майкъл в момента работи с продуцентите на Yellowstone, един много популярен сериал. Той пише и следващата си книга за агент Дент Макрири, която е естествено роуто и е посветена на иммиграционния проблем в Съединените щати. тема, която, за съжаление, в последните седмици стана изключително, изключително болна. Точно това, Мария, щях да попитам. И темата за отношението към медицинските работници, към медиците, към вакурици, Ксините. Знаем колко силни бяха тези антиваксарски настроения в определена част от американците и как тези нагласи срещу науката, срещу научните постижения се преплетоха с политическия консерватизъм, който е свързан, разбира се, и с отношението към иммигрантите и с това, което правят. Тези специални формирования на Доналд Тръмп, имиграционните власти, така наречените групи Айс. Знаем какво се случи в Миннесота с двама застреляни американски граждани. Стигнахте ли до там в разговора с писателя Майкъл Лъкър? Разбира се, питахме се, стигнахме ли вече до тази точка, от която няма връщане. До толкова лоши ли станахме? Ние сме далече от Миннесота, но темата също е много близка за нас. Първо, защото ние сме българи, ние сме по някакъв начин емигранти също. Освен това, в квартала, в който живее Майкъл и Бранч в Джорджия, там се строи голям наказателен център на иммиграционните власти. Нали, в този огромен наказателен център няма да влязат котки и кучета, ще влязат хора. За всеки един от нас е много болезнен. Въпрос. Имаме много големи амбиции с читателския клуб. Книгата ни за месец февруари е Мравки и богове на Стефан Цане. И веднага след това, през март, за световния ден на театъра 27 март, ще ни гостува българския театрален режисьор Продан Димов, който работи тук в Атланта и който наскоро издаде книгата си. Тя е сравнение между методите на Станиславски и на Ли Страсбър, но същество е как да отприщим творческия процес във всеки един от нас, което мисля, че е тема, която далеч надхвърля театъра. Голяма ли е българската общност, конкретно в Атланта? Българската общност в Атланта е относително голяма, между 20 и 50 хиляди души. Разбира се, не толкова колкото е българската общност в Чикаго, например, но е един средно голям български град. Има хора от всякакви професии. Лекари, медицински сестри, бизнесмени, художници, журналисти. Всякакви, каквото ви ху. В момента в България се обсъждат промени в изборния кодекс. Самата вие сте била журналист в България и знаете колко гореща е винаги тази тема и как винаги в последния момент преди избори се правят промени. В момента се обсъжда и с голяма вероятност ще се приеме ограничаване на броя на избор... Секции в държави извън Европейския съюз. На вас как ви се струва една такава идея? Избирателната секция в Атланта, на която аз съм била член на избирателната комисия, но избирателната секция е много активна. Ние винаги покриваме минималния брой хора, мисля, че беше 60. С пъти надвишаваме минималния брой гласуване и в Атланта избирателната секция се открива автоматично. Но искам да ви кажа, че ето примерно в Гърция гърсите те нямат тази практика да откриват избирателни секции навсякъде. Има избирателна секция в посолството и в консулствата, който може да отиде да гласува-гласува. Те могат да гласуват, но просто държавата е преценила, че не може да харчи пари за секции в толкова много градове. Аз лично ще много разочарована и направо обидена на българската държава, ако направи това, но има различни подходи към този въпрос. Благодаря на Мария Топалова, много и... благодаря, Сирина.